Die Frau ist Mitte 40, sehr klein und so dünn und blass wie eine Todkranke. Ihre dunklen Haare hängen ihr ins Gesicht. Ihr Atem riecht nach Alkohol. Mit der linken Hand hält sie sich am Türgriff fest. Am Ringfinger trägt sie einen Ehering. Frau Hahn? Sie sieht zu Carstens Zara hoch und schiebt dabei mit der rechten Hand ihre Haare aus dem Gesicht. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Frau Hahn. Mein Name ist Zara und ich würde gern mal mit Ihnen sprechen. Aber vielleicht ist gerade nicht der richtige Moment. Sie macht die Tür ganz auf. Kommen Sie rein. Carsten Zara geht an der Frau vorbei in ein ziemlich dunkles Wohn- und Schlafzimmer. Es riecht nach Zigarettenrauch und Schweiß. Die Frau öffnet einen Vorhang. Es wird etwas heller, aber nicht viel. Ich möchte Sie nicht lange stören, sagt Karsten Zara. Auf dem Couchtisch stehen eine Leere und eine halbvolle Wodkaflasche, eine Flasche Orangensaft, schmutzige Gläser und ein voller Aschenbecher. Die Frau deutet auf einen Sessel. Setzen Sie sich. Möchten Sie was trinken? Nein, danke, wirklich nicht. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie. Sie setzt sich auf die Schlafcouch und nimmt eine Zigarette aus der Packung. Versicherung? fragt sie und greift nach dem Feuerzeug. Nicht ganz, sagt Carsten Zara. Privatdetektiv! Sie wirft ihm einen kurzen Blick zu. Dann zündet sie ihre Zigarette an. Ähm, es geht um Ihren Mann. Alfred? fragt sie überrascht. Was ist mit ihm? Er schreibt Leserbriefe. Ihr Lachen kommt völlig überraschend. Es klingt schrecklich, fast wie ein Husten. Was finden Sie so lustig? Seine Briefe sind ziemlich aggressiv. Mein Auftraggeber hat Angst vor Ihrem Mann. Warten Sie mal. Sie öffnet eine Schublade, holt ein Foto heraus, Und gibt es Carsten Zara. Es zeigt ein fröhliches, junges Paar, Arm in Arm. Er ist etwas kleiner als sie. Sein Gesicht ist nett, ein bisschen weich. Die Frau ist schlank und sehr hübsch. Carsten Zara braucht ein paar Sekunden, bis er sie erkennt. Er sieht zu Anita Hahn hinüber. Sie dreht ihren Kopf zur Seite. »Früher sind wir oft zusammen ausgegangen und haben uns amüsiert. Alfred war ein ziemlich lustiger Typ, bis er seinen Job verloren hat. Das war vor acht Jahren. Seine Firma hatte keine Aufträge mehr und musste schließen. Alfreds Kollegen haben schnell wieder Arbeit gefunden. Nur er hatte Pech. Damals hat er angefangen, eine Mauer um sich herum zu bauen. Sie möchte reden. Sie möchte ihre Geschichte erzählen. Sie hat darauf gewartet, dass sie mit jemandem darüber sprechen kann. Immer öfter hat er sich mit unseren Freunden und Bekannten gestritten. Wegen nichts. Wegen Kleinigkeiten. Das ging so lange, bis wir keine Freunde mehr hatten. Niemand wollte mehr zu uns kommen. Sie gießt etwas Orangensaft und Wodka in ein Glas. Also hat er sich neue Ziele gesucht. Die Nachbarn, die Leute im Sportverein, den Bürgermeister. Später dann das Finanzamt, die Parteien, die Presse, den Staat. Das System. Alle waren Alfreds Feinde. Alle hatten nur einen gemeinsamen Plan. Sie wollten ihn zerstören. »Warum sollten sie dich denn zerstören wollen?«, habe ich gefragt. »Weil ich ihre Fehler kenne,« hat er geantwortet, »und weil ich sie ihnen zeige.« Am Ende war seine Mauer fertig, draußen waren alle anderen und drinnen nur noch Alfred und ich. Sie trinkt von ihrem Wodka-Orange. »Er ist nie auf die Idee gekommen, dass der Fehler bei ihm liegen könnte.« Er wollte nicht glauben, dass die Gefahr nicht von den anderen kommt, sondern von ihm selbst, von seinen eigenen Ängsten. Tausendmal habe ich versucht, mit ihm zu sprechen. Du brauchst einen Arzt, habe ich ihm gesagt. Du bist krank. Du musst etwas dagegen tun. Keine Chance. Je mehr ich geredet habe, desto überzeugter war er, dass er recht hat. Und irgendwann war ich dann plötzlich auch seine Feindin. Das habe ich nicht ausgehalten. Also bin ich gegangen. Hat Ihr Mann Sie geschlagen? Nein, wie kommen Sie darauf? Sie waren mal im Krankenhaus. Ihr Arm war gebrochen und Sie hatten am ganzen Körper blaue Flecken. Tch, unglaublich, woher wissen Sie das? Es stimmt doch, oder? »Ich bin auf der Treppe gestürzt. Ich hatte zu viel getrunken.« »War es wirklich so? Oder haben Sie das mit der Treppe nur erfunden, um Ihren Mann vor der Polizei zu schützen?« »So etwas soll vorkommen, Frau Hahn.« Sie stellt ihr Glas auf den Tisch und sieht Carsten Zara fest in die Augen. »Hören Sie, ich gebe Ihnen einen Tipp. Wer auch immer Ihr Auftraggeber ist, sagen Sie ihm, er soll meinen Mann in Ruhe lassen.« Er soll ihn nicht beachten, er soll nicht auf seine Briefe antworten. Dann sucht Alfred sich schnell einen neuen Feind. Feinde gibt es ja mehr als genug auf der Welt, oder? Und jetzt gehen Sie bitte. Sie nimmt das Foto vom Tisch und legt es in die Schublade zurück.